Решта печені призначалися для простого люду, аби той у волю посвяткував, скуштував смачного м'яса, відвів душу в танцях і змаганнях. Одній людині нехай то буде хоч би й вождь ополювати а багаву не під силу. Отож, поздобич разом за спаком вийшли найхоробріші воїни і найвдатніші мисливці, його вірні слуги. Колишні спільники у ще дитячих та підліткових ігрищах, риболовлі, виласках, у лісових хащі, в пошуках пригод, тільки гуртом вони могли загнати а багаву в заздалегідь вириту пастку яму, а далі вождь мав списом уразити звіра в серце, звісно, тим його не позбавивши життя. Лиш подавши добрий приклад решті мисливців, яким лишиться довершити справу, це вперше спа кішов на а багаво як повелитель нгнамю, у чиєму житті він багато чого хотів би змінити. Переймаючи батькову науку вершити долі краю і люду, син проте, не сприймав у його вчинках надмірної жорстокості вона не була властива батьковому єству. І Аспак це достеменно відав. А що нерідко вдавався до неї, караючи за непослух, чи випадковий переступ законів, то за крутими батьковими веліннями, овіч, маячила тінь духівника, чувалося відлуння його нашіптувань і натяків. Тепер Аспак ждав нагоди переконатися в тому на власному досвіді. Воїни-мисливці, здійнявши неймовірний галас і примусивши гудіти, пищати, шуміти, свистіти, деренчати і ухкати, здається, саме небо ухудку підняли з лежбища і спрямували Абагаву. Справді велетенського і могутнього лісового звіра до пастки, де він провалився крізь тонкі жардини, прикидані свіжою зеленню на гілок, в надійну яму і зайшовся розлютованим і погрозливим криком. Та що вже міг удіяти, і як помститися, за вчинене з ним? Аспак вступив на краями, ями, подивився на загнану жертву поглядом зверхника над підлеглим йому численним воїнством, для котрого мав скрізь у в усьому бути завзірець, і випущений з його жолавої руки важкий спис, оп'явся гострим, Камінним наконечником звірові підлів лопатку. Мисливський гурт вибухнув радісними вигуками, сповненими гордощів за свого неперевершеного вождя, і кинувся добивати в бранця пастки. За якийсь час тушу звіра обклали хмизом і сухим гіллям. А спакові піднесли запалений смолоскип, і він кинув його в яму. Скоро вогонь здіймався аж над найвищі дерева. То був знак для всього краю збиратися на свято. Перший слово узяв Мунмун. -мун. Його слухали всі, хто мав силу і змогу прибути сюди, аби вклонитися душам відлетілих у царство вічного спокою і скуштувати ритуальний кусень, опольованого з такої нагоди Аабагави, звіра, якого можна вбивати тільки в цей... Єдиний уроці день. Зазвичай, Духівник мав поблагословити вождя На вирізання серця священної тварини. І він почав. Він відклав самописку І відчув себе так, Наче спіткнувся. Досі писалось, Йому хоче трудно, Проте він знаходив потрібні слова І клав їх на папір У злагоді з плином домок. А тут раптом спіткнувся. Не уявляв собі, які слова має вкласти в уста духівника Нгнамінів Мунмуна. Проте недухівникова промова, зміст якої належно йому вигадувати, була головною перешкодою для подальшого писання. Він просто не міг думати про неї, зосередитися на ній. Вона геть перестала існувати для нього, бо за тим формальним епізодом найбільшого у свята уже відкрилася йому подальша сторінка дійства. Сходження Аспака на гору всіх предків. Його всього аж струсило, і все тіло пойнялося дрібним дрожем, а в голові ніби хто запалив жарке багаття, і в ній шугала, пульсувала, стогоніла гаряча кров, розливаючись по руках і ногах. Він уже бачив себе на місці Аспака, тримав у руці священни ніж, що його до нього зігрівали потиском своїх долонь одинадцять аспаків з найзнаменитішого поміж нгнамінем роду. Ось він увігнав ножа у податливу спечену шкуру